A nagy karantén Másnap a fogadóban egymással szemben ültek Louis és Pierre. Forstrasser tapintatosan magukra hagyta őket. Most búcsúzzunk el, Kitti, mondta Pierre rendes nevén szólító a lányt. Magam akarok elmenni a rendőrségre jelentkezni. Akkor is ezt tettem volna, ha nem találkozom magával. Nagyon tisztán és világosan látok mindent. Én nagyon megbűnhődtem azért, amit tettem, de az igazságszolgáltatásnak is felelni akarok. Volt valami, ami megzavart eddig. Erika. Akit szeret, mondta a lány, és továbbra is mereven figyelte Piert. Nem szeretem. Azt hiszem, nem is szerettem. Őrültséget tettem miatta, és az ember nehezen látja be, hogy nem is volt komoly alapja annak az őrültségnek, amit elkövetett. Ezért ragaszkodtam olyan sokáig, és kétségbe esett Erikához lelkileg. Én már régen magát szeretem, de nem akartam belenyugodni abba, hogy az ok, ami miatt bűnöztem, ami miatt a sivatagba haldokoltam, egyszerűen csak ostobaság. Anélkül, hogy tudtam volna róla, görcsösen ragaszkodtam Erikához, mint indokláshoz. Ez mind-mind csak mostanában lett világos előttem. Mind a ketten hallgattak. Most mondja meg nekem, Pierre, hol van elrejtve a táska? Jogom van hozzá, Kitty, hogy én magam adjam elő, vagy legalábbis önként közöljem az afrikai rendőrséggel. Ez enyhíteni a büntetésemet. Igaza van, joga van hozzá, hogy maga adja elő a táskát, de én fogom ezt a maga nevébe megtenni, mert, mert nem akarom, hogy jelentkezzen a rendőrségem. Megint hallgattak. És miért nem akarja, hogy jelentkezzem? Kitty nem felelt. Pierre megfogta a kezét, megsimogatta. Nézze, valamit tennünk kell. Két ember útban van Franciaország felé, és ha előbb érnek a rejtek helyhez, mint mi, akkor örökre elveszett az 500 ezer dollár, az édesapja becsülete, és ennek a halálos kísérletlek mindenki harcolt eredménye. Igaza van abban, hogy magának kell visszadni a táskát. Én most elmegyek a postára, mert levelet várok az édesapámtól. Addig maguk csomagoljanak össze mindent, és a hajón találkozunk. Útközben, vagy ha akarja, még innen rádió útján értesítheti a marsei rendőrséget. Már tudom, hogy kit fogok értesíteni. Mindent magára bízok, Pierre. Gyengéden magához szorította a lányt, és most először. Végre megcsókolták egymást. Mialatt Kitty a postára ment, Pierre és von Strasser végzett a csomagolással. De alig, hogy leültek kifolyni magukat, megjelent a Néger gyerek és levelet hozott számukra. Nagyon leköteleznének, ha Marseille-ben egy megbízást intéznének el a Wise Star Line-nál, levébe. Kérem, keressenek fel a fogadomba, ahová a Boly elvezeti önöket. Őszinte hívük, Fan Ha Nyugat-Afrikából Franciaországba megy az ember, igazán hasznos szolgálatot tehet az olyan régen elszakadt európainak, mint Van Russell. Bizonyára fontos oka lehetett, hogy zavarta őket. Követték a néger gyereket, aki a külváros fogadójához vezette őket. Lagos egészében véve olyan piszkos, hogy árnyalatni különbségeket észre sem lehet venni, tehát nem pünt fel nekik a kültelki környezet. A néger fiú kinyitott előttük egy ajtót, és beléptek. Abban a pillanatban az ajtó becsapódott mögöttük. Mi a csoda? Percekig alig láttak a homályban. Azután borzadva ugrottak a szoba sarkába attól a nyöszörgő ember formájú tömegtől, amelyet megpillantottak a gyékényen. Pierre fel akarta rántani az ajtót, de zárva volt. Hallották, amint valami szekrényfélét tónak eléje. Nekivetették a válogat, a rossz levegőű legyektő zsongó szobában érzés csavarodott a torkukra, mint valami láthatatlan vastag hurok. Autó zúgott, lépések dobogtak. Aztán ellögték a szekrényt, az ajtó kitárult, de mielőtt szólhattak, vagy védekezhettek volna, valóságos kötélhálózat csavarodott mindenfelől a testükre. Gumibot ütések zúgtak valahonnan, és csodálatosképp nem rablók, hanem rendőrök álltak körülöttük. Azután, mintha zsákba dugták volna őket, a sötétben vergődtek. Az egészségügyi rendőrök nem sok teketóriát csináltak. A riadó autóról egy hajóra dobták mindkettőjüket, és évfélre már a kikötött velük a hajó Santa Isabel szigetén, ahol a ragálygyanusakat tartották fogva, a katonaság által őrzött nagy karanténban. Kitty észrevette a kétszökött légionistát, amint hajó indulására várva ott ácsorogtak a málhák körül. Óvatosan kikerülte, nehogy észrevegyék, és ponstras t vagy piért kereste szemével. A hajó rozogatestét már megremegtették a turbinák, a málhák lassan mind eltűnedeztek a partról, és kitti még mindig nem látta közeledni úti társait. Hol késlekednek. Hogy kikerülje a két banditát, felment a fedélzetre. Elfoglalta a kajütjét, és az ablakból kémlelt kiszorongva. A két fickó most már jó helyen van, mondta Big. Tonton csak kedvetlenül mormogott. Csuklójában, vállában furcsa hasogatást érzett, és időnként görs nyilalta hasába. Már reggel óta érezte ezt a sokféle furcsa sajgást a testében, a cigaretta sem ízlett, zúgott a feje. Valami bajod van? jegyezte meg Big. Azt hiszem, kiújult a maláriám. Big lopva figyelni kezdte cinkosát. Észrevette, hogy arcbőre, amely még az előbb csak vértelenül sápatnak látszott, most furcsa kénes sárga árnyalattal kezd színeződni. Azonnal jövök, mondta hirtelen, veszek egy francia újságot. Gyorsan ott hagyta cinkosát, elvegyült az utasok között, majd felsietett a hajóra. Ezeket a tüneteket már látta egyszer Agadezben, saját szakaszának hadnagyán, de 15 év előtt, mikor Közép-Amerikába csatangolt. A dokkokon már többször megfigyelhette ezt a kénes sárga artbört. A diagnózisa helyes volt. Tonton, mikor egyedül maradt, kimerülten dőlt az oszlopnak. Hirtelen feléjes a házak. Hegynek emelkedett előtte az utca, és valami langyos budjanással telt meg a szája. Kitty látta a csődületet az állomás tájékám, de nem sokat törődött vele elszoruló szívvel hallotta a jellegzetes dübörgő gurulást, ahogy felvonják a hajóidat. Szeretett volna leruhanni a partra. Pier, – Pierre, Pierre! – sikongatta belőről ilyette, de a barátait nem látta sehol. A harsogva fröcskölő propeller porrá tört hullámok között forgott egyre gyorsabban. A part megingott odakünt, és ment a hajó. Szanta szigete két méter magas vaslemezkerítéssel van körülvéve. A kerítés tetejét szöges drót szegélyezi, és a kerítésen kívül csak egyetlen épület áll, a csendőr kaszárnya. A kaszárnya lábánál terül el a földrész legszomorúbb kikötője, gátakkal négyszögbe fogott kopár parti rész. Némaság és csendüli meg a kikötőt. Ha tájékozatlan ladik vagy motoros 300 méternyire közelíti meg a partot, akkor rálőnek. Minden száz lépésnél szuronyos csendőrök ősége sétál a vasfal körül. Ami a vasfalon belül van, annak lehetőségéről, valóságáról a külső világnak nincs fogalma, mert csak lázálmok és fantazmagóriák lidésznyomásos látomásaiban fordulhat elő. Repülőgépről nézve a nagy karantén, lapos barakok szabályosan rendezett sora. A barakok útján egy keskeny iparvágány halad, amelyen minden nap apró, fafűtéses mozdonyával néhány kocsiból álló vonat fut végig, és minden ajtónál megáll. A barakokból kihordják a kocsira a halottakat, és a vonat megy tovább a másik baraki, ami útja végeztével eléri a sziget végébe lévő temetőt. A játékszerre emlékeztető kis vasutacska napjába kétszer, reggel és este végzi el ezt az útját, minden szekció előtt apró csipolva és türelmesen várakozva, miközben az izzadó mozdonyvezető közömbösen támaszkodik a lokomotíva ablakán egy fényesnik úrra, esetleg ásít is. A betegek és a halottak ezen a helyen olyan megszokottak, mint hivatalban az akták, és a temető nem szörnyűbb látvány, mint valami irattár. Ebbe az irattárba kerülnek, mint kivégzett percsomók, a tetemek. A karanténnak nincs kórházi jellege. Ápolásban senkit sem részesítenek, egyforma undokkoztat hordanak szét. Itt nem a behozott betegeket gyógyítják, hanem a kimnélő egészségeseket védik. A cél az, hogy a hagymázos ember ne terjessze a betegségeket, és itt haljon meg, ne a társadalomban. Ha véletlenül nem hal meg, az sem baj. Akkor két hétig megfigyelés alatt tartják a fertőtlenítő telepen, és az ócskagőzös visszapöfög vele a partra. Ez azonban ritka eset. Általában itt meghalnak. Aki csak tifusszal jön be, az kap hozzá pestist, aki a sárgalázból már felépülne, annál fellép a kolera, mint recidiva. A trópusi betegségek nagy részét még az orvostudomány sem ismeri. Hólyagok, fekélyek, napok alatt sorvadó végtagok, rendszerezetlen szúnyogfajták ragályai, ismeretlen növények mérgei, kihaló félbe lévő törzsek ősi betegségei összezsúfolva, haldoklósikongató, lázbarászkódó, esetleg látszólag teljesen egészséges, vagy szemmel láthatólag már órák óta halott emberek tömkelegében. Csak egy kísérleti vagy megfigyelő állomás százezrekbe kerülne itt. Valami európai elgondolású kórház ilyen területen ennyi ápoltal, talán milliókba is. De erről szó sincs. A karantén nem ápol, csak elkülönít. Az a feje búbjáig karborszagú búváruhába inspiciáló egyén, aki végighalad a szobákon, még csak meg sem nézheti a rengeteg beteget, működése kizárólag a beálló halál konstatálására szorítkozik. Az ugyancsak búváruhás ápolók nem törődnek mással, mint a dühöngők és örjöngők megfékezésével. Von Strasser és Pierre rémülten kuporogtak törökülésben az ágyaikon. Tizenhatan voltak ebben a szobában. Velük szemben egy néger feküdt, aki először életébe került ágyra, és miután állandóan félt attól, hogy leesik, minduntalan leszállt a gyékényéről, és végig nyúlt a betonpadló. De engedelmesen tűrte, hogy az ápolók újra visszategyék a helyére. Jobbra tőlük egy arab feküdt tenyérnyi bíborvoros kiütésekkel, lehúnyt szemmel lihegett, és minden ízma remegni látszott. Forstraszer átérezte a teste forróságát, úgy tüzelt. Egy hatalmas matróz azt üvöltötte időnként örögve. Ágyő! Ágy azt hiszem, mondta hidegen Forstraszer, innen már nem jutunk ki, kedves barátom. Nekem ki kell jutnom. Ismételte kétségbe esettem Pierre. A táska. Senki sem tudja, hogy hol az aktatáska. Benne van a becsület. Ki kell jutna innen. Ha valamelyik bandita hazatér mielőtt én kijutottam innen, akkor örökre vége. Egy vigyorgó néger ült velük szemben az ágyán. Látszólag semmi baja sem volt, és azzal szórakozott, hogy papucsával agyonütötte a gyékényen nyüzsgő rovarokat. Bogarak, legyek, szúnyogok, Kukacok vitték a csírákat itt egyik betegről a másikra. Ne kínozza magát, barátom! vigasztalta von Strasser. Végre is minden-mindegy. Ez a rendszer, amelyben az élet nagy parádia vonul fel. Nem csak végtelenül, komplikált és szomorú, hanem örökkévalóan bölcs is. Ne túllózzuk el ezt az epizód jelentőséget. Bizonyos szemszögből nézve minden csak epizód. Percek, századok, emberek, hajták, könnyek, örömök, háborúk és hangulatok. Minden csak epizód. Minden csak részlete az ismeretlen egésznek. Valamikor vagyonom volt, szép családom, rangom és hatalmam. Epizód. Szerencsére az is csak epizód, hogy átmentem Afrikába. És ez is csak egy jelentéktelen múló körülmény lesz, mikor ezen a piszkos gyékényen egy utolsó mozdulattal a halálba dervedek. Azt hiszem nem sokára. Fázom. Nézze, ha én meghalnék, és maga kijutna innen, ezt küldj el Müllhausenbe, az édesanyámnak. Az első osztályú vaskeresztet húzta elő szakadt piszkos inge alól. Ezt is vissza kellett volna adni a rangommal együtt. bergnél kaptam. Pierre értetlenül merett a vaskeresztre. Nem tudott másra gondolni, csak a táskára. A táskára, amelyet Big ki fog húzni a csatornáról, és mindennek vége lesz. Szerette volna a falon összetörni a fejét dühébe, amelyért nem mondta meg Kitty-nek a rejtek helyet. Ki fog jutni innen? Hogyan? A vaslemezkerítésen, a csendőrökön és a tengeren keresztül. Talán, mint halott. Mint mondta Krisztó. A halottakat biztos kiviszik a kerítésen túl a temetőbe. De ahhoz előbb meg kell halnia, hogy oda a hajába markolt kinyába, és szerette volna kitépni. Este megjelent a kis fasút. A hosszú fütyre rémült csend támadt. Az arabot és a délután még vigyorgó négert vitték ki holtan az ágy gyékényébe csavarva. Előbb azonban dróton függő kis fatáblácskát hurkoltak a bokájukra. A mozdony sipolt, és a kerekek zörögve gurultak tovább a keskeny távú vágányokon. Azután távolabbról hallatszott a füty, és az ütközők pengve összelapultak, amint a kedélyes vonatocska másik barakkelőtt állt meg. Az éjszaka itt kétszeresen füllett volt. A karból és a beteg testek összevegyült szaga, mint valami penészes mosogatórony pihent az alcakon, és mindenki félt, mindenki a megőrülés ellen védekezett, mert kibírhatatlan volt a német matróz, aki pontosan minden öt percben szinte dalolva hörökte egy erős vödös kálázással. – Ágyő! Ágyő! – mondta volna állandóan, vagy ne szabályos időközökben, de így már előre reszkedtek, előre tudták pontosan, hogy mikor buddborékol fel a súlyos, forró, sötét bűzben ez a zengőhörgés. Évfélkor von Strasser félre beszélt. A szakadt moszkítóhálókon bederengő, tejszínű, kísérteties afrikai reggel már kihűlten találta a sokat szenvedett német tisztet és ez a hajnal a búcsúzó matró szemét is lefogta. Mire az első sárga kévék szétterültek a naptestéből, mely mint egy óriási tej a bontakozott ki Santa Isabel keleti domb hullámai felett, megjelent a telhetetlen kis lokomotív, rövid csípolásával enni kérve. Feltették rá a két honvitás kívül tetemét, és Pierre a sarokba húzódva érezte, hogy délig megőrül. A sorsnak néha hihetetlenül különös ijesztő tréfái vannak. Ezt az egész regény véget úgy állította össze, hogy mikor Tonton kitervelte aljas csapdáját Pierre és von Strasser elvesztésére, már oda küldött a homlokára egy bérencet, ezt az említett szúnyogot, a stegómiák családjából, és von Strasser testével még el sem ért a kisvasút abba a szomorú irattárba, ahol minden befejezett percsomót egy kereszteljelő dossziéba tesznek, mikor már ott feküdt meg üresedett ágyán, pontosan Pierre mellett tonton is. Besüppett szemgödrökkel, viaszos arccal, 40 fokos láztól dobálva, úgy, ahogy behozták Lagoszki kikötőjéből. a hajó indulása előtt, amikor elkezdett vérfányni, és az emberek rémülten szanadtak szét mellőle. Sárgaláz még különösebb bonyodalomnak tervezte a sors, hogy éppen ő mentse meg Pierre. Ő, aki ide juttatta. A sárgalázatta az ötletet. Ez a betegség csak szunyogok útján fertőz. A beteg ádnyeműje nem veszélyes. Mielőtt a halottat kiviszik, a saját gyékényükbe csomagolják be őket. Mindegyik egy-egy henger lesz. Pierre gondolkozott. Az esti gőzmozdony már elment, mikor Tonton egy iszlozatos hidegrázásba megkapta az utolsó vérömlést, és a karbószagú búvár rövid mozdulattal felé jelegyintett. A gyékény oldalát ráhajtották, hogy kézzel ne kelljen érinteni, és odaibb a testét. A gyékényből font szabályos henger belsejében egy friss halottal mozdulatlanul feküdt, mint valami hatalmas sárga, kanális cső. Évfél után, mikor minden elcsendesedett, Pierre levette ágyáról a gyékényt, helyette rátette a halottat és kihengergette. Saját gyékényét tonton ágyára dobta, és úgy csavarodott bele, mintha az ápolók hengergették volna össze. Így feküdt. Éveknek tűnt előtte az a néhány óra reggelig. Végre meghallotta az zörgést, felsipolt a lokomotív. Most. Érezte, hogy óvatosan emelik és viszik. Aztán ledobják úgy, hogy a fejét jól beüti valamibe. A kis továbbment és újra megállt. Újabb tetemeket halmoztak föléje. Fájtak a csontjai és a melkasa úgy összeszorult, hogy a bordáját érezte törni. Elájult. Nem tudtam, mióta lehet ájult. Mire magához tért, sötét volt körülötte a csend. Lassan ráeszmélt a valóságra. Nem a mozdonyban volt. A gyékénybe csavart halottakat lerakták egymás mellé a földre. A nap már közeledett legmagasabb állásához, és ötven fokon felül lehetett. Elviselhetetlen hullabűz özönlött a tetemek fölött. A két öreg sírású bágyat tanült a domboldalon a napsütésben. Várjunk egy fél órát, mondta ez egyik. Akkor a nap éppen ide itt a domb árnyékát, és könnyebb lesz mozogni. Gyere! A hangok eltávolodtak. Várt azután egyetlen gurulással kigördült a gyékenyből. A sok sírdombal fedezve magát hason csúszott a sziget végéig, ahol néhány szikomorfa árnyékában süppedő nádast áztatott a víz a parttengerbe nyúló peremén. Itt meghúzta magát. Közvetlen a lábainál egy fatön kötve kisladik pihent a mélyére hajoló lombok árnyékába. Magával hozott gyékényét a vízbe eresztette. A gyékényt azért hozta el, hogy a sírások ne konstatálhassák a halott hiányát. Így ki tudja, mikor és miből veszik észre azt, hogy eltűnt. Talán nincs is pontos leltár minden emberről, és akkor egyáltalán nem veszik észre. Csak a fertőtlenítő fog megreklamálni egy hiányzó gyéként, amelyet a barakból még elvittek és a temetőből már nem szolgáltattak be. Elnyúlt a ladik fenekén a vén szikomor vastag árnyékába, és elaludt. Mire felnyitotta a szemét, már ragyogtak a csillagok, és a sűrű levéd át kemény, ezüstös holtsugár csiklandozta meg a szemét. Lassan eloldott a csónakot, óvatosan merítette evezőit a vízbe, és megindult a szabadulás felé. A bemerülő lapátok csobbanásnyi zajt sem okoztak, a mozdulatlan víztükör hófehéren terült el a látóhatárig, és az égi szinte izzott, mint egyetlen kerek szénszálas lámpa. A telihold az egész mindenséget besugározhatná sápatra gyogásával. Jó távolban már nedeztek Lagosz elmosódó parti fényei, és Pierre, kiérve a legveszélyesebb zónából, bátrabban nyomta be az evezőt. A szabadságával együtt egy becsületét is megmentette. Mert most már nem fog késedelmeskedni. Hagyta, hogy az éjszakai áramlat lejjebb sodorja a kikötővonalából, nem akart semmit sem koszkáztatni többé. Egy halász kikötő őrlámpásával került párhuzamba. Még lejjebb sudoltatta magát, amíg egy teljesen sötét partrész került szembe vele. Gyorsan kievezett. A ladikot meg sem erősítette, sőt, még rugott is egyet rajta, és keresztül vágta magát a bozótokon, cserjéken, amíg kiért a város felé vezető útra. Hajnalra eljutott a dombhajlásra, ahonnan a páfrányokkal szegélyezett út vezetett a városba. A derengő fényben jól látszott a krétaszerű szerű portölcsér, amely mint gomolygó küd ülte meg a várost, és csak a sárga napsugár tette láthatatlanna ezt az úszó ragályfelhőt, milliárd porszemcsét, amely Afrika városai felett vonul állandóan. már öltözködött, mikor beállított hozzá. A derék hollandus kicserélte felhasználatlan jegyét egy másikra, némi pénzt is adott pierre és a fiatalember ember azonnal a postára ment, ahonnan sürgőnyt adott fel. Monsieur Thomas Marseille Canabier 21 Fél évvel előtt eltűnt táska, a rűd műr munkásbiztosító sárga épületének esőcsatornája alatt egy téglával zárt üregben van. LORIEN. Mikor kilépett a posta előtt zajló emberáradat rosszagú tollódásába, nagy-nagy megkönnyebbüléssel gyújtott cigarettára, és boldog mély sóhajjal szívta le az első szippantást. Minden fonál lepereg. A nagy orsó forgott, a legtöbb fonál már elszakadt, és az utolsó fonal leperegtek lassanként a végükig. Egy gráci kocsmában szokott borzongani Jeromos. kissé már őszült, de egészen jó belejött a címfestő mesterségbe. Régi kedélyéből mit sem veszített. Haranyszájú Szent Jánosa volt a bürgedeknek, mint sok világot bejárt, kalandokat átért kvaterkázó cimbora. Valami bokare lehetett annak a bolond lepketudósnak, mesélte sokszor. Viszont máig sem értem, hogy honnan tudta az én lövöldözésemet a csendőrökkel, és honnan tudta, hogy én aznap éjjel elrejtettem valamit. Egy bizonyos, minden jóval traktált időközben, csak vezessem előtt oda, ahová azon az éjszakán eldugtam a zsákmányomat. Két hónapig úgy éltem útközben, mint a kék úristen Bajorországban. Az is lehet, hogy valamivel jobban. De hogy ez a vállész milyen arcot vágott, amikor én a kőlap előkotortam neki a megpenészedett tízezer álbán blő cigarettát? Galtin himmel! Azt hittem megőrült. Fogalmam sincs, hogy mit ott a kőlap alatt. Üvöltött rám, mint egy bika, az a kedves vállis Manfred Tanárú, és csak úgy tudtam tőle megszabadulni, hogy jó fejbe ütöttem. Prosit Bruder Sok szépet látott maga Herr Huffl, de bizonyára meg is szenvedett érte. Azt mondják, a légióba szörnyű sorsuk van az embereknek. A légióba? Kvás! Sohasem lesz olyan jó dolgom, mint ott volt. Mióta eljöttem, hat és fél kilót fogytam. Fél év múlt el a bűneset óta. Sir Gottfried nem hallott többé hűséges detektívjéről, a jelentések egyszer csak megszűntek, és Wallace nem jelentkezett többé. A milliómos ezután azzal zárta le az ügyet, hogy felemelte a jutalmat. Kétszáz ezer dollár üti a markát annak, aki a fél milliót megtalálja. Ugyanennyi reményjel ajánlhatta volna fel az egészet is. Nagy stílusú üzleti tevékenységei közben már jóformán megfeledkezett a dollárokról. De az öreg Thomas nem. Szinte eszelős vált az ügynek. Egyre szegényebb lett, egyre kevesebbet törődött üzleti dolgaival. A becsülete felett nem tudott napirendre térni, és mániákosan hitte, hogy a dollárok ott vannak elrejtve valahol az üldözés útvonalán. Az üttet gyerekek, matrózok, boltosok mind jól ismerték ezen a vidéken az öreg Tomaszt. Ott bolyongott, lefogyva, megőrülten, árnyékos szemgödrökkel, minden szabad idejében. A leányától is alig kapott hírt. Ismerősökkel nem érintkezett, vagy őt kerülték el, vagy ő kerültek ki azokat, és napról napra valami vonzotta a Rüdella műr és a Fort között elterülő utca részre. Itt ugrottak át a palánkon, Itt futottak fel a citadella felé, tehát ha elrejtették, akkor itt van valahol ezen a kis utca részen, a Telket határoló palánk és a Szerpentin út között. Ódon kapuhajak alá benézett, és egyszer fényes nappal lehasalt a kanális fölé. Egy porladó madonna szobort alapzatának felét szinte téglaként szedte szét. Ezért pénzbírságra ítélték. De semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy minden nap újra és újra folytassa kutató sétáit. Szeme ravasz vizsgálódással mozgott nyugtalanul az üregébe, két kezét összefonta a háta mögött, és olykor gesztikulált is velük, ha magában beszélt. Közben ezerszer is elment a sárga épület mellett, amelynek csatorna csöve alatt a penész szép, apró, zöld göröngyökkel díszítette fel a nagy börtáskát. Aztán jött a ködös éjszaka. Márszelyben sokszor előfordul, hogyha vihar van a nyílt tengeren, a hirtelen lehűlés gomolygó nagy páratömegeket szorít ki a partra, és néhány óráig anyagtalannak tetsző vastag lepel borít be mindent. Egyedül élt az öreg Tomasz, mióta a lánya is elment messzire a dollárok után. A bejárónő megfőzte a kávét, és odaállította az asztalra, ahogy szokta. Aztán elment. És az öreg hozzáfogott egyszerű vacsorájához, amely kávéból és vajas kenyérből állt. Az első pár falat után abbahagyta. Nem tudott tenni. Az ablakhoz lépett. Az úttest felett nagy villanylámpa függött, amely a ködön át, mintha gyászlep jókor jókora Szent János bogának látszódott elmosódó fényeivel. Éppen ilyen éjszaka volt. Fél éve sincs. Itt lenn, az utcára robogtak végig, csengettek. Akik ezen az éjszakán későn tértek haza a Rüdel a műri lakásukra, láthatták jól azt a lihegő öregurat, amint az út közepén sietett bukdácsolva és hajadon főtt, mert a kalapját is elveszítette valahol. A kezében egy papírt lobogtatott, időnként felkiáltott és feltámolgott a járdára, hogy neki dőljön a falnak, mert úgy érezte, hogy összeroskad. Ott! Ott! Közben, mintha valóban ugyanaz a fél év előtti nap lenne. Felszívódott a köd, és kivillant a hold. Néhány alacsonyan gomolygó piszkos felhőröny mögül. Ott! Ott! A sárga épület. Az esőcsatorna éppen megcsillan a ráhulló fehér kévék viszfényében. A vére úgy zakatolt a szívéből az agyába, és megint visszafélelmes búgással, hogy szakadatlan hörgész cirkulált a tüdejébe. A gutaütés veszélye nagyon közeli eshetőség, de azért nyögve letérde, és benyúl a nyírkos hűvös üregbe. Hozzon valaki vizet! kiavá ki a rendőrtanácsos és egy fiatal tisztviselő kigombolja Thomas ingét és Galéria. A zöld gyöngyökkel borított taktatáska ott fekszik az asztalon, és a tanácsos részvédtel veregeti a félájult ember hátát. Nyugalom, öregem, nyugalom, most már minden rendben lesz. Igen, igen, most már minden. A rosszul lét, a kimerültség, a túlfeszült feszült lelki állapot hosszú hónapok óta idegőrlő szorongása, egy dúsan felbudjanó férfi zokogásban ért véget, ahogy az öreg Tomasz két karjára borulva féltestel testtel végigterült a rendőrtanácsos sárga, bagószagú íróasztalán. A rendőrség titokba tartotta a megkerült dollárok hírét, mert Kitti a hajóról megkábelezte, hogy vele egyfedézeten utazik az egyik janus időt. Így történt, hogy Big, midőn az első útja ház esőcsatornájához vezetett, Alig, hogy előkaparta a kő mögül az aktatáskát, amelyet természetesen üresen tettek vissza, két rendőrrel találta szembe magát. Hogy mi történt itt, azt részleteiben sohasem derült ki. A jelentésben csak annyi állt, hogy a letartóztatott egyén ellenállást kísérelt meg, majd menekülni próbált, és kutás közben az egyik rendőr öt golyójától találva holtarra gyött össze. Nevezett többször büntetett előéletű egyén, ismert banditája a kikötői alvilágnak, Akit a rablás ideje óta márszajben sehol sem láttak megfordulni. Az orsó újabb fonál szakadt el Pergés közben. A két-három fonál, amely még perget most már egyenletesen csavarodott le az életfonalak megszokott útján. Nem annyira a pénz, mint inkább a csodálatosan érdekes esemény arra indította Szörn Godfriedet, hogy repülőgépen érkezzen Marszejbe. A mélyén benne is élt valami halványgyanú, hogy az öreg Tomasznak tudnia kellett a dorogról. Annál jobban meghatotta őt most az 500 ezer dollár csodálatos története. Közben Kitty is hazaérkezett, de neki már nem sok örömet jelentett a küzdelmek végső eredménye. Valamit hazahozott Afrikából a szívében. Egy ragályt, amelyet semmiféle szúnyogfajta nem terjeszt, amely mégis állandóan virulens, mióta csak emberek élnek a földön. Ezt a betegséget Pierre tudta volna meggyógyítani nagyon könnyen, de ki tudja, hogy mi lett Pierreből és a kedves von Strasserből, hová merültek el Lagosz füllett ember mocsarában. Csendes volt Kitty, és nagyon szomorú. Jó szagú tavaszi nap volt Marseille-ben. Egy teraszon ültek Kitty, Gottfried és Thomas. És most mind a hárman mindent elmondta. Teljes lett az egész történet a lopás napjától egészen a lepketudós vál szomorú tévedéséig. Gottfried, mint általában a petrólom spekulánsok bírt némi érzékkel a romantika iránt, és megtalálta a történetméjén azt az el nem mondott motivumot is, amely kitti előadásának halk hiájából rezgett ki, mikor Pierre-ről volt szó, a tuburi mocsárról és a lagoszi fogadóban lezajlott őszinte párbeszédből. Tűnődött és sokáig nézte a szivarjából felszálló három vékony kék füszálat. Kár lenne ezért a fiúért, foglalta össze a történetet Sir Gottfried. A volt valami bűne, sokszorosan megbűnhődött értem, és úgy látom, folytatta egy futó pillantást vetve Kittire, megvannak ennek a Piernek a maga erényei is. Azután mindentek piált az én szememben azzal, hogy megsürgönyözte a rejtek helyet. tehát ő szerezte vissza a pénzt. Úgy találom igazságosnak, hogy a 200 ezer dollár jutalmat elosszam Tomasz, maga és a fiú között. Ne, ne, kérem, ne szóljon semmit. Kár lenne most összeveszni, mert valami előérzetem azt súgja, hogy ezt a pénzt úgyis közösen fogják felhasználni. Legközelebbi teendőjük az én tanácsom szerint az, hogy velem együtt áthajózzanak Amerikába. Hónap után indulok. Jöjjenek velem, menjünk együtt, és meglátják, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Az öreg Tomasz arcáról elsimultak a ráncok, és szeme alatt az árnyékok derűs ké kialakultak át, ahogy az a sokat szenvedett, de végül révbeért öreg emberek arckifejezésével szokott előfordulni. New York mindent meggyógyít, még kittit is. Mint említettem, Sir Gottfried kezei nagyon hosszúak voltak, különösen ha megtoldotta őket néhány dollárral. Igazán nem kellett boszorkányság ahhoz, hogy Van meg megtudja a hajót, amelyen Pierre elhagyta Lagoszt, és még egyszerűbb volt elfogadtatni a kábel meghívást, amelyel Pierre-t New Yorkba irányította az öreg Thomas pontos címét közölve. És egy délután, midőn Thomas éppen meghallgatta Ször Gottfried jó tanácsait egy százezer dolláros befektetést, illetőleg megérkezett Pierre. A fogadtatás ellen semmi kifogása nem lehetett, mert még a Petrólam király szeretettel ropogtatta meg a csontjait. Csak Kitty tanul előtte, és nem is tudott volna szólni semmit, úgy összeszorította valami a torkát. Így álltak egymással szemben Némán, és mikor a bezáruló ajtó mögött először ért szájuk, Sőr Gottfried azt mondta künna nagy, derűs erkélyén Tomasznak. – Ugye, megmondtam magának, hogy minden a legnagyobb rendben lesz.